Hej och välkommen till avsnitt nio av A Bit om Nörderness. Det här är Nico tillsammans med Danne yeah. och Färnan. Javisst. Javisst. Ja, och vi börjar väl som vanligt, vad vi har nördat. Du kan ju börja Färnan, vad hände nyss, precis när vi <laughs> skulle börja spela? <laughs> uh, vi spelar lite Rocket League mm. mot varann. Och, uh, och det gick ledande fråga. <laughs> det, det gick inte alls, eller? Ja, men min prestation var helt utomordentlig. Det var bara min datakompis som uh, gjorde en massa självmål och grejer. Så jag förlorade ju såklart. Två matcher i dag. Bottarna är ju underbara på det här spelet. Ja, men de är ju dumma i Det är min... Uh... Ja, nej men det... Ja. Vad har du gjort då, Niklas? Ja, har du inte gjort någonting mer du vill ta upp? Eh, nej, faktiskt inte. Och mest, då var det samma den här veckan, var det mest i garaget faktiskt. Ja, ja, men, då kan jag, ja men då hoppar jag på. Ja, jag spelade ju också nyss, men vann då då? Vad mm. blev det? 3-0 ja, och 4-0, eller vad blev det? Ja, men vad kul för dig. Det är ju roligt. Det är bra att du får vinna ibland också. ja Utöver... Utöver det har jag fortsatt kolla på Arrow säsong två. Och så precis avsnittet med Barry Allen. När man får se Flash för första gången. Ah. Ganska intressant klipp. Jag har fortfarande, ser, det är väl typ halva säsongen jag sett. Mixed feelings. Vissa okay. avsnitt är jättebra. Vissa är jättebersja. Det här avsnittet med Flash det var riktigt bra tyckte jag. Och jag gillar han som spelar Barry Allen. Jag tror flash-serien kan vara riktigt läcker att kolla in. Det bra det. Sen har jag kollat på Någonting som jag rekommenderar till dig och Det var Batman Assault on Arkham Som finns på Netflix ja just det. Och det är en Den ska man kolla om man väntar sig nu, Suicide Squad För det är den här filmen baserad på Den är animerad med lite mörkare Lite naket och så mysigt <laughs> Men det är eh, Sunskite Squad får ett uppdrag Av regeringen De gör ju så här smyguppdrag Att ta sig in i Arkham För att hämta ett chip Som blev stulet av Riddler Så de ska liksom smyga sig in eh, Inte skada några poliser Utan de ska bara in ut Och så ska de, av uppdraget vara färdigt då. Men det går ju inte riktigt som Det ska när det bovar <laughs> Och så är det ju Batman mitt i och det blir slagsmål och död och hela fängelset bryter ju upp typ och det är kaos. Och de som är i Suicide Squad då... det är, Svårt uttalare! Ja, det blir väldigt mycket... Efter. Su kär, kär, kär. Eh, Suicide Squad! Ja. Suicide Squad, de som är den här gruppen, det är Black Spider, Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn... KG, Beast, Killer Frost och King Shark mm. Typ de man bryr sig om är Deadshot och Harley Quinn Resten är så, eh, okej okay Jag har faktiskt inte tagit mig tiden att kika på den än, för du tipsade om den igår var det va? Mm, ja, igår eller det... Ja, Jag har inte hunnit kika på den, men jag, tänk, jag har faktiskt tänkt att sätta mig ner och titta på den ikväll mm. Jag rekommenderar den, den är mm. riktigt bra Sen utöver det så har jag också köpt en tidning, det är Harley Queens och det är oh. ett samlingsalbum Det är Batman Harley Quinn eh, Tidning 1 mm. Batman Gotham Knight Tidning 14 och 30 Detective Comics 80, 831 och 837 Joker Asylum 2 Harley Quinn eh, 1 Batman Black and White 1 och 3 Legend of the Dark Knight 100 pages Super Spectacular eh, okay. Nummer 1 Detective Comics 23,2 så det är så här lite favoritklipp med Harley Quinn som de har samlat igen och och samma häfte då. Nico, jag har cool. någonsin sagt att du är en nörd? Ja. Har du kö köpt den på papper eller på...? Uh... Äh, papper. Ja, ah, coolt. Vad hittar du den någonstans? Jag tror jag köpte den på webbhallen, 139 spänn eller sådär. Ah, ja, ja okej, okay, du hittar den där. Ja, ah. sen har jag skaffat Antille uh, Dawn. Det nya PS4-exklusiva skräckspelet. Mm, mm, mm. Mm. Det är jättemycket bra skådespelare med bland annat Peter Stormare. Ja, precis. Och det är lite skönt. Mm. <laughs> Och då, de har ju verkligen avbildat de röstskådespelarna. Ja, precis. I, I spelet. Så det ser ju verkligen ut som dem på riktigt. Ja, alltid så här... Ansiktsuttryck och allting. Man kände igen när jag såg Peter Stormer första gången. Man kände igen. Det är Peter Stormer. Ja, ja, ja, ja. han har ett sådant jävla unikt utseende och mm. röst. Ja, men det är tyvärr det. Han har ingen speciell röst ah. i spelet. Det är ju tyvärr. Är... Han, Nej, har ju så här... han kan ju verkligen göra så här: sköna röster men det har han inte här. Han, han har sin röst. Precis. Han är psykolog, han han är psykolog i det i spelet och bara prata lite emellan för det här är spelet är uppdelat i episoder. Mm. Och efter varje episod man har spelat så måste man prata med en psykolog för att det är så läskigt hemskt. Och då är Peter Stormare som är psykologen och sitter och driver med en. Det är ganska, ganska skönt. Storyn är i huvud taget åtta ungdomar som åker till en stuga där deras två vänner tidigare i året hittades döda. Mm. Sen börjar det hända mystiska saker och det, du gör liksom val i spelet. Det är sån här butterfly-effekt som de kallar det. Mm -hmm. som Precis. Du hinner du gå runt så hittar du totems som ger dig en snabb några sekunders blick i framtiden. Och beroende på hur du spelar spelet så kan den butterfly eller det totemet inträffa eller så någonting annat. Så mm. du går ju runt liksom och löser ledtrådar typ och sen får du snabba event där du måste ja ska du låta den här dö eller den här dö ska du hänga kvar i klippan, släppa dig från klippan och massa sånt där och så utspelas så att du är åtta karaktärer alla kan dö. Det är så här. Mm coolt. Låter som ett ganska häftigt upplägg ändå. Ja, jag har inte kommit så jättelångt men det är ju det att det är sådana här ungdomarna är jättepinsamma som det var så här, gamla liksom, filmerna. Typ. Fredagen den 13 och allt Precis, här, liksom. det, är sex, mm. det, är det är sex, det är sex skitdåligt skådespelat och allt det är sex. Det är ju medvetet gjort. Mm. Precis, och det, det, man känner ju igen att det är som de gamla filmerna, för det är ju precis, precis så. Precis, det ska vara cheesy och, så ja, och är helt exact. fruktansvärda. Men det är ju det, det är charmande. Men då är det ju ändå bra skådespelare som sagt. Det är liksom Hayden Panettiere, det är Rami Malek, Brett Dalton, Peter Stormare och så vidare. Ja, precis. Och man känner igen dem som sagt, som vi sa tidigare, som de är avbildade som dem. Mm. Ja, jag har spelat två kapitel och jag, jag ser fram emot att spela igenom spel, det ska bli kul Sen blir det väl en, tänkte jag göra en sån här liten recension som jag gjorde med Batman på det här spelet Se vad man tycker om det i slutändan mm. Men ja, helt okej, okay, det lilla jag har spelat hittills Sen, uh, ja. Sen har jag också skaffat uh, Mutant år 0-regelboken och kampanjen som vi ska testa någon gång i framtiden så att du läst lite. Det som är skönt är att det står ju på svenska och det är väldigt förklarligt liksom. Exakt. Danielsson du är gång så lite så här, det är lite svårt för reglerna där är väldigt så här, invecklade i början. Jag, jag såg någon, någon, någon video på Youtube angående mm. med tant. Mm, precis. Och, alltså, he hela upplägget verkar jättekomplicerat jämfört med vanliga rollspel. Liksom. Ja, det, Men det, det förklaras så bra i böckerna. Det är det, så det blir inte så svårt. Okay. När man väl har börjat gått in och läst på det. Det är som ska du vara DM, då får du sitta och läsa på det några gånger. Medan här då kan man läsa boken ganska exakt och de förklarar i minsta detalj ja, exakt vad du behöver mm. och ditt och datan. Plus att jag slipper ju översätta eftersom det är på svenska jämfört med Dungeons and Dragons. Som jag nu, jag har fått, precis fått hem de två böckerna som vi ska börja spela. Och jag måste ju översätta en hel del och det är, så här, och det är ändlöst med text. Och det är typ så här, <går> ja, i första staden man kommer till kanske det finns nio uppdrag man kan välja att göra. I de nio uppdragen så finns det tre uppdrag till i varje text. Som man mm. inte ser för att man, man måste sitta och läser igenom det. Så jag måste sitta och läsa igenom hela boken för att hitta exakt vilka uppdrag som finns. Om jag inte ska sitta och läsa till när vi sitter och spelar och förstöra hela liksom, flowet i spelet. Mm. Ja, ja, ja, ja. Du menar alltså att och, du, det finns, om man säger, först ett visst antal uppdrag. Vi kommer till staden till exempel, säger vi. Ja. Vi bara, bara dra ett exempel. Mm. Kommer dit Och så beroende på vad vi gör så kan du välja att presentera ett visst antal av uppdragen typ. Precis, och så Sen, väljer ni i tur. det. In i det uppdraget eller i mm. den biten man går in på så kan den dela upp sig på ännu flera spår. Ja, precis. Ni kanske kommer till ställen oh, där ni kan välja att slåss eller smyga. Ja, precis. Och då precis. ändras ju storyn mm. helt beroende på vad vi gör. Ja, och sådana klar. där grejer. Alltså trailern till spelet är ju skitcoolt. Mm. Och som jag har förstått det så är det ganska mycket precis som trailern. För de karaktärer som man ser i den här och sånt lite av det man ser i trailern är ju med här också. Och så, nej mm. äh, men det jag gillar... Jag har börjat översätta nu och jag gillar det som i början. Jämfört med som vi har mycket tidigare, då har det varit slagsmål, slagsmål. smaksmål smaksmål <laughs> Sma ja. men <laughs> Sorry, jag var så trung. Men sen, uh, ja, som här finns det ju flera alternativ och lite mer så här karaktärsbeskrivningar och sånt än tidigare. Mm. Men som sagt, det är lite svårare att spela dem, alltså att göra de här uppdragen jämfört med fjärde edition där det stod exakt liksom mycket lättare att hur man skulle göra äventyret, här är det mest bara text mm. och så måste jag lista ut var man ska sätta punkt och sånt där okay. Ja men det ska det, jag ser fram emot som fan att när vi väl börjar sätta igång igen med de här nya mm, nej, men det, ska mm. bli det blir riktigt häftigt Nu ska jag bara fixa klart det så blir det bra sen. <laughs> ja. <laughs> ja du då Danne vad har du hittar på? Jag har faktiskt börjat kolla på en serie, en, en rätt gammal serie egentligen, typ från 2009. Mm. Eh, som heter Flash Forward. Okay. Om någon har sett den. Nej. Eh, handlar om att eh, den 6 oktober 2010 så stannade världen upp i 137 sekunder. Eh, och alla fick se framtiden. Oh. Okej. Okay. Och så får man, får man följa, följa Detective Ben Ford Eller Agent Ben Ford Och hans team eh, På FBI så ska de lösa Vad som egentligen hände och... Lite sådär det, det, det är mycket som händer i varje avsnitt Så liksom, det gäller att hänga med mm. Mm. Alltså tittar du bort i en minut och kan man missa någonting som är viktigt i serien liksom. Det är ingenting man slöt titta på Utan här måste man Nej, vara utan... involverad precis här måste man väl involverad helt mm, klart okay. så att annars så har jag väl inte gjort så mycket det, som det har blivit lite annuell det har blivit ja, inte så jävla mycket mer än så mm. faktiskt ska jag säga vad men då så. Har, har, har varit mycket annat på sidan av som har, som har uh, gjort att jag inte har haft tid nej vi hade ju bromans och grejer så det har ju varit ja, mycket ute haft viset på pojkar ja mm. nej, det var riktigt trevligt <laughs> Ja. Vi ju... det låter bara så fel Niklas ja. när du säger. Ja, då, det, det, det. var ju mysigt. det. Ja, ja, men alltså, det var om, man ur, om man tar ur kontext liksom, så blir det väldigt ja, konstigt ja. lite mysigt med pojkarna ja. Vi var dock nästan hela delen av tiden också så det, <laughs> inte. Ja, det var det var ju typ, ja, kort och, och ja, stort sett kort. Så ja, typ det. <laughs> korts och solbrille, liksom, det. solbriller det här. Jag gick ju så hela helgen. Vad mm. det jävla bra väder och allting så det är jävligt lyckad härligt. Ja, det var kanon. Och och spelade jag vill lite Dragon Quest och lite Ja, precis. Som du inte sånt. blev ett fan av tyvärr. Nej, alltså, jag, det, det var för lite logik för, för min del. Ja, det är som sagt <skratt> det är ju rent tur vad man får för kort och vad man slår med Exakt. tärningar så det är väldigt så här, Ja, det är som vi pratade i brädspel att man kan dö första rundan och det finns ingenting du kan göra åt det liksom. Nej. Ja, ja, fine. <skratt> ja, Exakt. Så var det med det. Mm. Ska vi hoppa in på nyheter då? Ja, Första nyheten jag har är att eh, pokémon Tournament har annonserats för Wii och kommer komma Spring 2016. Och pokémon Tournament är det här fighting-spelet med Pokémon-karaktärer. Mm. Man kan säga, tänk tecken fast med Pokémon-karaktärer har fighting så? Precis. Du kan vara Pikachu och ja. hoppa in och slåss och kickas mot en Blastoise. Men det är ett fighting-spel. Ah, okej. Okay. Jag tror du menar verkligen alltså, så, Pokémon fighting. Ja, alltså, precis. Som... Ja, och man tänker på det, men det här är verkligen ett fighting-spel. Man går in och slåss ordentligt och kan göra specialattacker <laughs> och sånt. Cool. Det, har, det finns i arcades i Japan, vet jag. Men nu har de sagt att nu kommer det till Wii U också. Men jag mm. tror i, det, i arcade är det typ av sex karaktärer och sånt där. Så mm. det är inte jättemycket. Ja. Uh, ska vi se här Efter det har jag att uh, en lista Har uh, släppt av Nintendo Där de säger vilka Några spel som kommer till Wii U Och 3DS under 2015 Kan vi börja med Wii U här Devil Third kommer att komma 11 december i år mm. Fatal Frame Maiden of Blackwater Kommer att komma oktober 22 Och ett efterlängtat spel om många, Star Fox Zero kommer komma 20 november 2015 både i Nordamerika och Europa. Till 3DSen har vi Chibi Robo Rip Slash, ingen annan var där men jag? som kommer komma 9 oktober och sen har vi Pokémon Super Mystery Dungeon som kommer till eh, Nordamerika som jag vet november den 20 så jag vet inte om det kommer nå annons datum hit. Men alla de där spelen brukar komma hit så det skulle inte förvåna om de kommer snart. Sen en grej som det var ju nu tidigare i veckan eller om det var förra veckan Pokémon World Championship. Och två män där blev gripna av Boston polisen för att ha planerat en massa vad heter det massaker massaker, massaker. heter på svenska. En massaker som skulle Äga runda de hade, ja, det var en, eh, vad ska vi säga, ett uttalande under söndagen den 22 augusti tillkännagav polisen att 18-årige Kevin Horton och 27-årige Jason Stumbo, båda från Iowa, blev dömda för bland annat illegalt innehav av både skjutvapen och ammunition de hade lagt upp på, jag tror det var Twitter eller vad det var, så hade de satt upp på sin bilmassa med vapen och bara, och skrivit nu åker vi till Pokémon World Championship, och är det gonna be a massacre eller något sånt där, skrev de. What the fuck? Men sånt ut så han polisen ta dem, de tog dem på fredan tror jag men fick inte liksom, men de fick inte rättigheterna att ta in dem i fängelse, förrän på lördagen, men som ut så hade killarna bara åkt till sitt hotell och sen hade de fått åkt och plocka dit dem. Och sen, ja, så det höll på att bli Skrämmande riktigt. egentligen. Ja, det kunde Jävlar. ha gått riktigt jäkla illa där. då stod det någonting om varför då, eller? <hör> alltså, nej, hade ingenting. de någon slags anledning? Nej, båda hade kommit in i, vad heter Pokémon World Championship och skulle dit och tävla. Och så hade de bara tagit med sig vapen. Men, vad fan? Så det är så här, nej, just nu vet vi ingenting mer än att det var några sjuka snubbar som skulle åka dit och skjuta, liksom. Det låter mm. ju stört, ologiskt. Ja, men men, uh, oh, med men det är sånt där är inte logiskt. Nej, Nej precis. precis. Huh, läskigt. Mm. Mm -hmm. Sen har jag. Nintendo of America har annonserat att den superpopulära rollspelet UKI-Watch släpps i USA den 6 november. Något releasedatum har inte släppt för Europa ännu. Och det här spelet är något så här Pokémon-liknande som, äh, som har kommit senast. <laughs> Ja. Vet, det är någon serie i USA som är jättepopulär tydligen Men ja, vi får se Jag vet inte mm. ens om det går här i Sverige Jag har inte hört någonting om den Sista nyheten jag har är att Under en livestream idag presenterade Cliff Blesensky sitt kommande spel Som kommer att, som kommer att komma ut någon gång under 2016 Och kommer att heta Lawbreaker Det är en free-to-play arena shooter Som man kommer att släppa Mm. Och den utspelar sig efter, vad heter postapokalyptisk. Allt det här, jorden går under, det är några människor som är kvar, bla bla bla. Sen när man har byggt upp hela världen igen, det är då det här utspelas. När allt har blivit <går> bättre igen. <går> Men det som är med i det här spelet är att gravitationen är fortfarande fucked up i spelet. Så det är alltid så här, jetpacks, gravity fields, grappling hooks, allt sånt har gett stor roll. För att man kan inte mm. hela tiden lita på gravitationen i spelet. Det är den stora cool. grejen. Så vi får se vad det blir. Mm. Ja, men ska vi gå in i huvudet? Ja, huvudämt? om, det, om, det, om det, ja, ut. ni ja. och annat. Jag har en Ä nyhet. Jag har en nyhet. <laughs> det ser det. <clears throat> att uh, Fallout Shelter nu finns på Android. Nej, jag läser precis det. Ja, jag gjorde också mm. det faktiskt. Mm. Jo, Björn sådär. Han hade testat det. Men han tyckte det inte det var jätteroligt. En av våra vänner som var med på Bromensen. Men då får han prova mm. igen. Det är jätteroligt. <laughs> ja. Men det, det, det är inte fall. Nej, nej, nej, det är klart inte. Men eh, det tyckte det var lite kul. För att eh, ja, nu, nu, det Nu kan alla komma åt det. Precis. Så in och testa om ni har hört mm. Fanon rantar. <laughs> jag, äh... jag spelar ju fortfarande det. Och det, det har glömde jag väl nämna. Men det har jag ju nörat också sen sist. Om man säger... Ja. Och jag tror att jag kommer på den bästa bästa shelteret någonsin nu. Det, det här kommer gå all the way. Det är bra. Det bra det. Uh, ta lite filmnyheter, det är också nördigt. Oh, sure. mm. uh, trailen till Tarantinos The Hateful Eight är ute nu. Okay. Uh, the Hateful Eight är alltså uh, den har varit i görningen i flera flera år. Uh, men Tarantino drog tillbaka manuset uh, flertal gånger. Uh -huh. på grund av olika anledningar och för att folk hotade att läcka och ja, allt sånt där men nu, nu står alltså filmen klar den har premiär den 13 januari och i rollerna har vi bland annat Samuel L. Jackson, Kurt Russell Tim Roth och Michael Madsen <laughs> cool. så det kommer, en, jag tror det kommer bli en riktigt cool film det är lite western -stuk på den eller western det är western ja att se en Jungle Change Ja men hållet. lite grann till hållet Exakt, exakt. Mm. Eh, Victor Frankenstein Ja oh, jag kollade den också ja, eh, Den har, hade också eh, Officiell trailer Premiär här i, i dagarna eh, Och då Kan vi få vi följa ja, med Victor, Victor Frankenstein som gjorde Frankensteins monster En ny tolkning helt enkelt Uh, mm. Och i rollerna så har vi bland annat James McAvoy som också var Dr. Xavier i, i uh, X-Men, två senaste X-Men-filmerna den, den unga den killen unge. Precis, ja, precis. precis, James McAvoy Och sen uh, har vi Daniel Harry Potter Radcliffe I, andra, uh, i, i en annan stor roll mm. uh, Regisserad av Paul McGuigan. Jag, tänkte, jag läste väl någonting om att den här skulle väl vara lite annorlunda för den skulle vara mer mm. ur Igors liksom, synvinkel av det hela. Exakt. Så jag tror den kan bli riktigt... Jag kollade på trailern. Den, den var faktiskt riktigt häftig trailern, tyckte jag. Den mm. gjorde mig taggad i alla fall. Ja, absolut. Samma här, samma här. Eh, ska jag också säga att den nya spin-offen Fear of the Walking Dead som är baserad på The Walking Dead slog flera rekord under dess premiär. Eh, 10,1 miljoner tittare hade första avsnittet. Eh, bland annat. Eh, så Den de, de ser ut att fortsätta gå bra. I alla bort borta i staterna. Mm. Det är mycket eh, sen, folk. Alltså, 10,1 oh ja. miljoner. Det är fan riktigt <laughs> mycket. alltså. Yep. Eh, Kung Fury. The Game. Eh, Kung Fury Street Rage finns nu att eh, köpa på på eh, 4. Okay. Yes. Den har fortfarande inte släppt här i Skärorna Sverige på Steamen. Okej. Okay. För jag var inne och kollade nu. Den mm. finns ju resten av vägen men just, och den är gratis. Men som jag har förstått senast jag kollade så fin, får inte vita ner den helt enkelt. För den finns inte ah, den Men Den där komma när som helst egentligen. Man hoppas på det. Mm, precis. Eh, två avslutande nyheter är att Blizzard kan tänka sig att skapa Warcraft 4. Here's uh, one of them. Tim Morton on Blizzard uh, said so here. This isn't the end of StarCraft but it's the end of a story for these characters, he said. Uh, We don't have any specific plans but I'll, but I'll say that the universe has so much potential for more stories. Clearly other stories could be told. It's very rewarding for us to hear about the. there's demand out there for more RTS content in the WarCraft universe. So once we're done with Void i will, uh, I think we'll get together as a team and talk about what would inspire us to work on next. Uh, there's no question uh, though that will consider Warcraft, Starcraft or even new ideas. Anything mm. is possible. Så att, uh, ja, känner man uh, Blizzard tillräckligt väl så lär det väl släppas uh, massa spel framöver. Ja, precis. Det har ju släppt mycket liksom Precis. Så det, det skulle vara skitkul Att få, få ett nytt RTS-spel Faktiskt mm. Det var länge sedan Det kom ett riktigt bra RTS-spel Jag vill ha Warcraft 4 Kan jag säga för jag Visst Starcraft Jag vi är ju mer av Fantasy-killen då, då var mm. det ju Warcraft Men Warcraft 3 det är ju lite outdated just nu Det är, ja, fortfarande, men det är fortfarande kul är en att spela ja, absolut, absolut. Men det är liksom är det. Ett nytt där skulle vara skitkul mm. Jag skulle vilja se ett nytt, ett nytt spel i, i Command Conquer-serien. Mm, det är också så coolt. It's fucking long overdue. Mm. Nej, men då, då, då går vi vidare. Mm. Och då blir huvudämnet då, som är tidigare och lite mindre nördiga intressen vi haft. Och det var ju du, Fana, som kom på det här. Ja, Eller, du, alltså, du, jag förstår varför. Hur tänkte ja. du nu? Nej. <laughs> nej, jag då kan väl förklara absolut, hur du varför? tänkte. Nej men jag tänkte väl mest så här mer att eh, inte bara spel och eh, film och tv-serier så. Utan vi har ju alla varit nördiga i så sjukt mycket. Und alltså redan från när man var liten. För då visste man ju knappt vad en tv var. Riktigt. Inte på det ja, sättet nej, alla fall. Precis. Inte, att man, nej, inte nej. att man kunde använda den på det sättet åtminstone som mm, vi gör idag. du kanske? Nej, nej jag, jag <laughs> hade fan ingen möjlighet till det. Jag fan fick leka på datorn första gången när jag var typ 13-14 tror jag. Jag tror vi skaffade Nintendo 8 biters eh, när jag var tre. Ja. ja, du ser, att... då har du haft lite andra förutsättningar. Men jag tänkte mer just att man, det har ju ändå varit så mycket annat också. Typ så här, samla på kottar eller alltså vad, vad som helst. Man har ju varit nördig <laughs> i så himla mycket <laughs> grejer då. Sen dess. Ja, ja, herregud, ja, ja, ja, ja. Precis. Så det, det var lite så min tanke gick. Ja, börja, börja du så så, så så hänger vi på, liksom. Det, det, som, det här det här är ditt avsnitt. Ja, att säga. ja, du ni tänkte så. Ja, det, var, det, det är din idé då, kan, då tycker jag att men varför kan inte då får väl du ta lite ledning här och, och liksom. Ja, men alltså min tanke var väl så här, min första grej var väl att eh, som liten så tyckte jag det var asroligt. Jag vet inte varför, men jag tyckte det var asroligt att samla på knivar till exempel. Mm, ja, det, det gjorde min bror också. Ja, och jag vet, alltså jag har fortfarande någon låda någonstans i garaget tror jag med här, jag men, en, säkert 50-60 knivar. Fråga inte varför, en, ja, måste jag vara under 10 i alla fall, varför jag mm. har fått tag på så många knivar. Och jag använder dem aldrig heller. Utan det var liksom bara själva samlandet och sitta och titta på dem som var lite häftigt. Och det tycker jag ändå borde räknas in som en nördig grej. liksom När man kan sitta och Jam, titta absolut. på någonting och bara studera den liksom och tycka det är häftigt att hålla i det bara. Det, och det, mm. det är väl lite såna, såna liksom olika nördigheter jag skulle vilja få fram och se vad, vad ni har liksom haft sedan ni var små. Mm. Uh, ja. Ska jag börja eller? Ja men kör du Daniel. Kör om, du har någon, om du har någon sån här rolig liten nördspår om man säger. Jag har ju alltid varit en tv-spelsnörd. Mm, mm. Så, så har, så, som sagt, sen vi, vi köpte första nässet när jag var tre år gammal. Eh, jag tror mina bröder fick det julklapp till och med. Eh, så att, liksom, jag har alltid varit inne på det spåret och jag har aldrig egentligen avvikit ifrån det heller. Samtidigt som man har haft liksom, parallella hobbies. Eh, bland annat har, har ju musiken för mig varit en stor nördig grej under hela mitt liv. Ja. Så, genom, jag har ju spelat de flesta instrument, eller alltså de flesta vanliga instrument ska jag säga, typ gitarr, piano, bas, gitarr, sjungit i olika mm, konstellationer mm. i band och i skolan gick jag ju musik. Så att det var väldigt mycket musik för mig, om man ser så. Mm, mm. Så att det, det det liksom var det mitt parallella spår en rolig fråga vad den är är det så Absolut. att föräldrarna eller så har hållit på med musik de också? Eh, farsan, han var kung en gång i tiden oh. ja, på, det... på, på 70-talet ja, ja men jag tänkte just för det, det blir ju väldigt lätt så att man fastnar i något mm. som man ändå blir omringad rätt mycket med. Absolut så det är lätt att fastna på ett sånt spår det, det, det, det var nog mycket därför jag började med musiken Mm. mm. Eh, så jag plockade upp gitarren första gången när jag var åtta. Ja. Och sen så jag spelade till och från, till och från eh, både gitarr och piano under många år. Eh, tills jag verkligen hittade passionen för instrument när jag var, först när jag var tonåring. Mm. Mm. Eh, det blev först när jag var till typ 14-15 kanske. Då köpte jag min första elgitarr. Oh. Och då satt jag ju nötte varenda dag på Solon och på Blueslicks och allt sånt där. Mm. Eh, så jag hade det ända fram tills ja, men man blev typ 20 22. Mm. Mm. Då försvann det. Då, då blev det väl liksom mer intressant med, med tjejer. Det blev festande. Det blev eh, hänga med kompisar på, ja, på, på jag, ett helt annat vis. Ja, precis. Man tappade rätt många intressen. Just precis. I den eller Jag tror många känner, har ja. haft samma känsla att man tappar intressen just i de åldrarna. Ja, där, så, liksom. sena, sena tonåren tidigare ja. 20-åriga 20, 20 där. Ja, så Absolut. Det, det, det, nej, jag, det, det, det, jag tappade allt där. Mm. Mm. Och sen tog jag inte upp det förrän jag var kanske 25-26 igen. Mm. och då, hade jag, som, då blev det ju att ja, men nu skulle vi starta band. Ja, då fick jag spela trummor för det var ingen annan som kunde spela ja. <laughs> jag, jag är den som alltid liksom har sjungit bästa av alla i min kompisgräts. Men jag har alltid fått spela typ trummor. <laughs> för, för att det just finns ingen annan som kan spela trummor. Nej, nej. Så de andra kan kanske Ulla Bella. <laughs> du, du, ka! Du, du, du ka. Det är så här, åh, åh kul det, <laughs> ja, det, är bra, det är bra så länge om man säger det <laughs> mm -hmm. mm. Du då Nico så. En grej som jag håller på med som vad är det? det är ju Magic the Gathering höll jag på med mycket förut mm. Mm. Och det började ju i högstadiet Men det är ju så med mycket grejer som jag har här Det är att Allt sånt försvinner ju så fort Polarna slutar Så man inte har någon att spela med då har det liksom inte någonting att göra med en riktig gathering. Vi spelade under högstadiet. Svårt man slutar högstadiet, ja, då hade man ingen att spela med. Och sitta och åka till Uppsala varje tisdag, bara för att få spela, det är inte riktigt min grej. Nej, nej. Men det är någonting som jag höll på... Jag kommer ihåg, för jag började med en mountainhög som är röd och jag hade något en goblinlek. Mm. Och så det satt vi och spelade riktigt mycket fram och tillbaka. Jag har fortfarande lek kvar här hemma, men tyvärr så lånade den polare av mig äh, min hela. Jag hade ungefär 200 kort i en perm och den lyckades ju han tappa bort. Så ja, han hade man kunnat känna in lite cash där, för det fanns riktigt sällsynta kort. Men nu vet jag, jag har ingen aning vars dom de är. Vad samma sak för mig med hockeykorten en gång i tiden. Mm. Ja, det, hade det hände hade, hade en perm också. på nä, nästan tusen kort. Det fanns många rariteter där i. Men den försvann. Av någon konstig anledning. Det kan vara så. Ibland bara försvinner grejerna. Ja. ja och hockeykort bland annat. Sånt höll man ju på med som fasigen. Jag för har på jag också... med det i mellanstadiet tror jag börja med det. Ja, för jag, har, jag tror jag till och med har någon sån perm kvar här hemma. Med mm. både hockeykort och baseballkort i. Ja, baseballkort det, det, det hade jag bara nått av. Ja, ja Det var men med, det var det var med fotbollskort och hockeykort liksom. mm, men Det var också sånt där man skulle samla på och hålla på mm. och byta och greja med jag menar, det, det om något det måste ju gå under nördigt liksom. hur, man, hur insatt man var och vilken serie man skulle ha på korten och ja. Ja, ja. Herregud, allt möjligt sånt där mm. Jag kom aldrig in i dem där utan jag gick ju, på den tiden så var det Pokemon kort jag höll på med mm. Mm. riktigt mycket jag höll på för jag, det var jag och en polare som kunde hur man spelade på riktigt. Ja. Alla andra satt ju bara och böt, så vi, han och jag satt ju bara och spelat mot varandra. Och det enda pokémon Pokémonspel jag kunde vinna över honom och mot, så det var så här: ja. det var skitkul för mig, men han tyckte det inte var kul därför att man förlorade hela tiden. Så då slutade vi spela det till slut. Just det där minns jag, fan, Nico, att man, man i alla fall jag, minns att, jag, hade ju ingen aning om hur man skulle spela med de där övla Pokémon-korten riktigt. Mm utom man, man använder dem ju böter om, man försökte läsa på dem och grejer. Men jag tror aldrig jag spelade med dem riktigt alltså på riktigt, om man säger. Det var inte så många som gjorde det, men jag kommer ihåg att det kom ett spel till Gameboy. Mm. Om det är till Game Boy eller Game Boy Color. Och sen fick man en gratis skiva med Kelloggs eh, paketen en gång. Mm. Ja, justa, och då fick, man, då fick man lära sig spelet på data. Och sen tog vi bara mm. vidare med våra... Men ah, alla ja. andra bara, men, jag lägger den här mot din Men det funkar inte så Men det var inget kul att spela mot dig Nej, men ni spelar inte på riktigt <laughs> Men, men visst, visst var det så att det var typ en attack eh, där de Det fanns typ utskrivet attack och så livet typ Ja, det är en till två attacker och så har du liv ja. och hur de utvecklas ja. För man lägger ju, det som med Magic Gathering, Du lägger en mana Ja, precis Och så står det ju liksom, du kan använda Antingen föra in en ny Pokémon med de manan Ja. Eller så kan du vrida och attackera för med att se så många som mm, de mm. har. Och så gäller det bara att ta ut sex av den andras Pokémon. Eller tills ja, han inte har någon mer Pokémonkort ja. på sin bänk då. För man har ju på handen och sen har man en bänk framför sig. Mm, så man kan skicka ut. Så det är... ja, för jag minns just, just det där. Jag vet att om jag någon gång försökte spela. Då var det ju typ man tog den högsta attacksiffran. Och så bara haha det är mer än ditt liv. Du är ja. död. Jag vann. Det är kortet i mitt nu, typ. Ja, precis. Det är som en lättare variation av Magic the Gathering, men det var ju typ... Ja, ingen kunde spela det då förrän och sen när Magic the Gathering blev riktigt stort i, när vi kom upp i åldern, då började mm. ju alla spela. Men det var liksom... Ja, ja, mm. ja och ingen, ingen lär väl var förvånad över vad jag höll på med och var extra nördig när jag var liten, för jag har ju växt upp med både två äldre bröder som höll på att mecka och skruva hela tiden och en far som aldrig kunde vara ifrån garaget till, mm. eller särskilt lång tid så att det, jag höll ju på mycket med sånt eller jag var åtminstone med och kika och grejer och skulle vara med i garaget och leka bland alla möjliga konstiga verktyg och bilar och grejer så att det, det, skulle, det är väl därifrån det, det nördiga inom den biten kommer just det, jag tycker det är så roligt att hålla på av någon anledning mm. just för att man, man var med redan så alltså jag kommer ju inte ihåg en tid ens när, in, när det inte fanns med i bilden liksom Mm. När jag var... Vad kan jag vara varit då? En uppskattning bara. Men 5-6 i alla fall tror jag. Så köpte farsan hem vår första go vi hade hemma på går gården. Och körde med till exempel. Och den satt mm. vi... Alltså vi körde ju upp... Jag vet inte hur många liter bensin i den där så Alltså bara satt och åkte runt, runt, runt, runt, runt på gården. liksom Runt en, ja, en liten bana vi hade. Och det var ju roligt mm. Och det är liksom... Så det, nej, där fastnar jag i den biten. Mm. Åh. Ja, en annan grej jag hållit på med det är Warhammer, om någon av mm. er vet vad det är. Mm -hmm. Ja, Aj, absolut, absolut. absolut. Det här lilla figurspelet, du köper bitar, limmar ihop, målar och så går du ut i strid. Mm. Det är också någonting som man har på riktigt mycket. Vi spelade mest Warhammer Fantasy. Men det är också det att jag har fortfarande två lag men jag har ingen att spela mot. Så det är så här, ja <laughs> ah, visst. Och plus att det kostade mm. ju 17. Och jag hade ju inte bara ett lag utan jag har haft Warriors of Chaos, Lizardmen, Orcs and Goblins och Dark Elves. Och på alla de där kan jag väl jag har väl lagt ut minst 3000 kronor per lag. och fy mm. Och sen har jag, vi även, har jag även haft våra med 40k och det var Imperial Guards som jag också hade runt 3-2-3 tusen kronor men aldrig spelat för det var ingen som kunde spela utan då var det bara kul att ha gubban och liksom måla. Mm, mm. Har hållit på att byggt upp några sådana här länder och grejer? Eller vad heter det? Mm. Sådana här stora kartor och skit någon gång också då? Eller? Vi körde, när vi körde matcher då hade vi ju... Jag har en gräsmatta som vi blandade nu mm. när vi spelade Dungeons and Dragons. Mm. Den låg man ut och sen har jag kullar och träd och sånt som vi spelade över. Ja, ja, ja. Så, ja. så vi körde ju... På riktigt och som man ska göra. Vi har regelböcker de här på 400 sidor och allting. Åh mm. fint. Mm. Jag vet när, när, vi, när jag var liten så hade jag också en kompis som höll på med just Warhammer och grejer. och De hade ju fan ett helt alltså typ pingisbord nere i källaren som de hade liksom byggt allt möjligt på. Skithäftigt. Det mm. just ett, ett helt land liksom med vatten och med alla ruts vad heter det? Massa gamla det, slott och grejer. och mm. Det var skithäftigt verkligen. Och jag hade på, i mitt en gång när jag bodde, där jag bodde när jag var barn så hade jag ett eget rum ute i garaget och där hade jag mm. två bord ett mm. uppställt för varje lag jag hade fullt med, munerat med allting och så hade jag liksom så ett bord som var i mitten där, där vi kunde spela och sen borde jag ha alla mina gubbar uppställda och allting så vi, vi spelade ju det riktigt, vi hyrde bygget i gården ute i Staby där vi bodde och hade, på, hade turneringar vi var, ja, väl en, vi var väl en 7-8 pers körde turneringar där. och Oha. hade skit kul med det också. Det var ju vad heter de 4H som, som vi kunde hyra igenom, men de är ju svindyra så alltså aldrig 4H igen kan jag säga. Mm -hmm. Men nej, då gick vi över till tuna bygdegård istället för den fick vi billigare. Va? Men då blev vi fyra pers istället för 7-8 pers. Mm -hmm. och då, men då var det mest. Vi körde lite roliga matcher och hade kul. Nu tror jag att ja, det är en kompis Emil som var med i specialavsnittet på bloggen med Pokémon och så är det jag. Det är vi som fortfarande håller på ibland. Och det, men nu står grejerna nästan bara still. för att ja, man kan åka inte i Uppsala och köra. Men jag har inte brytt mig om att skaffa de nyaste böckerna för det är också. Det kostar ju 14 och så inte ser det jag inte förrän. Om jag inte kommer igång med det i framtiden. Men just nu använder vi bara grejerna så ja, Titanus and Dragons ja, ja, som minnetygobbar. Mm. Nej, så det är också någonting och jag kan rekommendera om man vill kolla in Warhammer och sånt så ska man kolla in och vad heter de? Blue Table eh, på Youtube mm, mm. där man får se proffs som de, det är ett företag som målar Warhammer och Drakordemoner eh, mm. gubbar för att sälja till folk och de är ju proffs på måla och ibland kör de ja, matcher klar. och sånt så det är skitkul att kolla på och fan vad häftigt mm. Jag när, när du ändå slänger ut så här, Youtube-hintar. Det, YouTube det är inte riktigt hör inte riktigt hit, men om man tycker om. Och, om man tycker om eh, motorer och bilar och den biten, så tycker jag man ska kolla in Bad Obsession Motorsport, också på Youtube. Okay. Eh, jag fastnar för dem just för att jag har under ja, närmaste tiden, så har varit väldigt nyfiken på att köpa en eh, Mini Cooper. Mm. Där, har, där håller de på att bygga om en sådan och renovera den. Wow. Rik, riktigt, riktigt häftigt. Och de gör det. Eh, Alltså det är två killar som gör det Och de filmar allting Sen klipper de ihop det till Mellan 20 och en halvtimmes avsnitt Varav det här avsnittet är Över två månader okay. Så det, det är liksom, de håller på mecka Och ägar i garaget i två månaders tid Ungefär, och så gör de liksom Ett avsnitt utav det mm. Och det är riktigt häftigt för de De måste ha lagt ner ändå en hel del tid Och en hel del liksom Tanke på det hela Så jag, jag tycker mm. det är riktigt Riktigt bra avsnitt. Så att är, man, är man liksom intresserad av det så tycker jag man kan gå in och kika. För det är, det är riktigt bra humor och allting i. Det det, är liksom, det går att titta på utan att vara super super intresserad av det de faktiskt håller på med. Ah, nice. mm. Så det tycker jag man kan kolla. Bad obsession motorsport. Mm. Dan har du någonting mer? Du kan komma alltså... på. Alltså, nej, egentligen inte. Jag som sagt, jag har alltid varit en tv-spelsnörd och, liksom, mm. och musiknörd. Så det, det är de två stora grejerna jag har haft. Jag kan liksom inte komma på något mer så här på rak arm. För att jag har haft andra, andra hobbies eller intressen överhuvudtaget. Mm. Mm. Det visst, det var väl sådär liksom en moped där det tagit. men det var ju liksom en flyktig grej. Ja, jag tänkte precis säga, det var ju även för min del, det var ju inte riktigt, det är inte riktigt samma, det var inte riktigt, man brann ju inte för det riktigt på samma sätt, även fast jag är men, en var, som för det var bara en moped, moped liksom. Ja, ja men precis. Ja. Däremot så har jag en sak till som jag vet att i alla fall jag brann väldigt hårt för när det var aktuellt i alla fall. Mm. Det var de här pogs. Ja, <laughs> jag tar det där som ja, att jag inte ja, vet vad jag brann. Ja, jo, absolut. Absolut. Ja. absolut. Hur man, hur spe, ni höll på med såna också eller? Ja Ja, ja hur, hur, Väldigt kort tid Ja, Jag måste fråga, hur spelade ni det? När ni gjorde det? När jag körde så var det mm. Man la ju upp Vi la upp en hög på kanske sex brickor mm -hmm. Så hade du din En bricka som du la framför dig Tog mm. den här tjocka, det var ju metall eller, mm. Ja precis, plast. precis De hade något speciellt namn också Men jag minns inte vad de heter Nej och så det vi gjorde, det var att man skulle flippa på den så att den låg sig uppe på högern. Ah, och okay. låg den kvar där uppe, då fick du hela högen. Ah! Right. Så då so offrar okay. man liksom lika många, så att ja, säga. Ja, precis. Du lägger tre, jag ja. lägger tre. Och sen den som först flippar, den får hela högen. Ja, ah, okej, okay, coolt. Det var så också. Sen kan man hade... ju gå högre också, för om det beror på mm. hur mycket man ville satsa, liksom. Men, ah, ja, ja, precis. Ja, för ja, precis. vi hade nog skitskumt. Vi, kör, vi kastade dem mot väggen och den som kom närmast vann. Mm. Det var liksom så här skitskukt. Ja, det finns ju jättemånga olika sätt att spela ja, på. Ja, men precis. Och jag, vet, man min, jag minns hur det liksom var så här: Fick man den att stå lutande mot väggen då hade man ju vunnit liksom. då, då spelade det ingen roll vad den andra personen gjorde. Då hade man bara vunnit. Ja, äh, och så, vi... man kunde ju stå och kasta hur många som helst. <laughs> Varje, ja, men man kunde ju stå där och kasta 10-15 stycken. Så, här, så, här, så här, mm. Fan, jag fick den inte att ställa sig upp. Här, men jag kastar 10 till, typ. Ja, precis. Alltså, man, man kastar ju bort sådana där hur många som helst. Och man ja. kunde ju också vinna skitmånga om man hade lite tur, men det skedde ju inte så ofta. Vi pratade ju om det på Bromensen nu, som vi hade med grabbgänget. Mm. Och då sa du en som sa att de satt upp också som en hög. Mm. Och så kastade de här tjocka på högen, och de som ja. trillade av högen fick dem. Mm. Ah. Så de körde bara så att man skulle satsa och få en snitt snö, ordentlig svung på den så att de vände sig och alla ah. som vände sig liksom från högen ramla ner, de fick du. Men vad var själva meningen med de här? Minns du någon som det gick och vika upp en liten flärp på? Vipa upp en flärp på? Nej. Det kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. För, för jag vet att det fanns några av de här pogs som var liksom de var inte... Jättetjocka men de var lite lite tjockare Och så gick de och vika upp en flärp i mitten Eller har jag fantiserat ihop det här? Nej jag har inte sett någon sån Jag har säkert Är det någon av dem som lyssnar på det här avsnittet Som vet vad jag pratar om så får ni jättegärna skriva in För annars kommer jag bli idiotförklarad När det här är färdigt ja, det... <laughs> Om vi inte kommer på vad det är för något Nej så det är bara gå in på Facebook och skriva den så ja, <laughs> Det vore jättesnällt Mm en annan grej som jag höll på med under högstadiet mm. är också, för det var där vi ja, testade mycket nördighet och se vad man kom in i. Och det är det som kom, blev ett av de största nördintressen jag har just nu, och det är drakar och demoner som vi spelar, som mm. sedan blev Dungeons and Dragons. Men det var också så här väldigt roligt, för jag hade ju aldrig spelat eller sett någonting liknande. Och så kom man hem till Polen och hade köpt de här drakar och böckerna. de såg ju råhäftiga ut. Mm. Bara liksom covern och allting. Och man öppnade dem och fick se monsterboken första gången. Och man såg, ögonen bara öppnades. Bara, Vad är det här för grej? De är ju hur coola som helst drakar. Och allt, vi spelade ju Warhammer. Så allt som var så fast ännu coolare. Och, bara, och det finns en hel värld uppbyggd av kartor. Jag tyckte det var så jäkla coolt. Och så spelar vi. Och det är, Sen dess har jag inte jag spelat en karaktär som jag är i DM hela tiden. För det är jag som kan det i våran <laughs> grupp. Mm. Så det var sista gången jag spelade Och jag hade skitkul som spelare Och jag kommer ihåg att jag spelade en alv Som hette Methawen Och så fort jag har Om jag spelar någon i framtiden Om någon annan säger att Nej, men jag kör det ett tag Då kommer jag ta upp den karaktären igen Methawen, en vanlig alv ranger För det är, jag har sådana mm. sjuka minnen med det Att det var jättekul eh, Och sen Det, var, man, det är en här minne man har En polare där, han Gick ju med motståndaren en någon trollkarl gick över på hans sida. Och det var ju inte regelgrå. Vi körde bara en gång i veckan så vi gick en vecka och flygförbannade på honom för att han hade gått över på den andra sidan. Sen visade han att han förrådde den där andra i slutet ändå. Men vi inte i steg kom från Han höll ju minen hela tiden. Så vi var ju gristokiga på honom. Vi ville inte leka eller umgås med honom fem öre. Så det är sådana här sköna grejer man kommer ihåg. Som vi förhoppningsvis, är, kanske inte lika grovt men kommer ha lika kul när vi spelar Drag Dungeons and Dragons. Mm. Men, nej. Och så är det med det. Ja. ja. Nej, det var ja. lite av de, Det var väl de jag kan komma på raka arm som jag mm. har nördat ja. förut men inte så mycket längre som jag fortfarande... Ja, Draker och demoner har bytt sig Dungeons and Dragons. Warhammer har jag fortfarande kvar men de använder sig i Dungeons and Dragons. Ja. Meddekadrin, ja. det spelas bara inte utan det har bytts ut mot fler andra brädspel helt enkelt. Mm. Men det vore väl kul cool, cool om uh, De som lyssnar också kunde bara skriva in Så kan vi ta upp det till nästa vecka Vad de har skrivit in i alla fall Vad de höll på med när de var yngre Alltså bara Absolut. vad de har samlat på Eller vad de har nördat överhuvudtaget som, som de kanske inte håller på med idag Precis Just det, jag, jag, jag samlade på, på, på kapsiler det, det var min nördighet. Jag skulle ha så mycket olika kapsiler som, som jag bara kunde Okej, okay, det var inte mängden i sig utan det var nej, mängden nej. olika liksom. Precis. Ja. Ah. Jag, fick upp, jag fick, fick upp ett par hundra stycken i alla fall. Ja, ah, ja. Ah. Är det ingenting som du råkar ha kvar hemma någonstans? Nej, nej. Det, nej. det, det, det, det åkte i soporna till slut. Ja, ah. jag vet jag fick ta över ett frimärkssamling en gång också. Okej. Okay. Jag vet inte från vem, om det var från någon av mina mm. bröder som hade ledsna på det så fick jag liksom en hel, vad ja, var det sådär, två liters glasburk. Mm. Men bara proppad med frimärken Jag vet att det, var, in, var, det in, var inte riktigt min grej Det tog typ en och en halv eller två veckor känner jag jag slarva bort allihopa tror jag Och då hade jag brorsan hållit det. på att samla Jag vet inte hur länge För mm. att få ihop sådär många också Farsan han har också samlat på en grej Och det, han har över 500 olika tändsticksaskar. Oh. Fy fan mm, Jag såg han har helt enkelt en helt, en helt flyttkartong Fullt i bredden Med olika tändsticksaskar, Inte en enda lik mm. När så kollar man. Ja, det kan vara från 60 talet eller 70 talet Liksom som farfar han var ju rökare så han har ju bara tagit hans liksom, olika tänder mm. åker om på semester, mm. köper på sig så han har hur mycket sånt där. Jag tror han har alla kvar också. Gäkligt va häftigt. Så det är så här alltså, jag har aldrig sett en så stor samling och bara tänder det är skitcoolt att se. Ja, och ja. Det kan man inte tro när han ser honom. Han, bara, han har aldrig samlat eller haft någon nöje hela sitt liv, tänker man, men o. <laughs> Någonting har han gjort. <laughs> ja. ja, men det är väl det jag kan komma på. Men det är väl det om det, om man säger. Precis. Ja, det är väl det om det. Ja. Vi har ju lite tid kvar nu, så jag tänkte om vi skulle kanske göra ett litet spel. Eller spel och spel. Vi ska göra en liten lek. Okay. Okay. Det är Who am I? Har ni gjort dem tidigare? Mm, ja typ, jag tror det i alla fall Jag har spelat det här, vad heter det? V vem är jag eller vad heter det? Ja, det är samma fast på svenska <laughs> Okej, okay, ja, okay. ja. Ja, då kör vi Jag tänkte, jag kommer skriva en, en person till Danne Och sen gäller det att Nicke, han är den här personen Och han ska genom ja eller nej-frågor lista ut vem man är Aha. Right. Ja, mm. Förstår ja. ni? Okej. Okay. Ja, ja, Jag tror det i alla fall. Mm. Det är ganska lätt. Jag skriver här. Ska jag bara skriva så jag skriver i gruppchatten? Nej. <laughs> har du fått den? Jag har fått den. Du får hur många frågor du vill. Du ska bara komma fram till vem det här är. Jag alltså? Du ska, vem är du? Du ska, du ska gissa vem du är genom att säga ja eller nej frågor. Okej. Okay. Uh. Är jag verklig? Nej. Nej. Mm. Mm. Är jag en superhjälte? På sätt och vis. Mm, definitionsfråga. Ja, hur, det, det, det. Hur, lätt har, hur lätt har du gjort det här, Nico? Ja, du vet vem Relativt karaktären lätt är. Okej, okay, är jag Deadpool? Nej. Nej. Fan! Okej, okej. Så lättar det inte. Varför kunde jag inte fått vara i hand? För det hade varit ashäftigt. Okej, okay, eh... Uh, på sätt och vis är jag man. Ja. ja. Har jag en egen tv-serie? Hade. Precis, har du haft. Ha. Jaha. Okej. Okay. Bär jag cape? I ett spel. Mm, ja precis. I ett spel? Mm. Mm. I ett spel har du haft det. Okej. Okay. Eh... Uh. Det kunde göra det svårare, sagt, i en version. Ja, Jag tänkte inte så långt. Jag känner att det är svårt nog ändå. Uh, har jag spandex på mig? Nej. Nej. Aldrig någonsin? Nej. Nej. Inte Ay, okay. jag Jaha. Vad Vad ska man. Oh, fan, vad svårt det blir när man är så här med kniven mot strupen. Vad fan ska man komma på för frågor dessutom för att kunna lista ut? Är jag över 30? Ja, mm. det skulle jag vilja säga. Ja, det okay. stämmer. Över 50? Nej, det alltså, är Alltså tänker inte. du den du är eller att, har du funnits över 50 år? Nej, jag mm. tänker mera den jag är. Nej. För att försöka tro, få in mig på rätt spår. Nej, skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Uh, är jag övernaturligt stark? Jag skulle säga nej. Okej. Okay. Ja, nej, nej precis. Starkar du inte? Har jag superkrafter? Du kan få. Ja, jag skulle också jag, säga att kan jag, få. Du kan få genom att. Okay. Ja, du alltså. Jag kan få. Okej, jag kan få. Behöver jag bli väldigt arg? Nej. Nej, okej. <laughs> eh. Okay. Uh jag kan få. Åh oh, fan. <laughs> Skratta lagom. Vad i helsike? Uh, uh, uh. Går jag på TV nu? Nej. Nej. Okej. Okay. Senaste spelet jag var med i, mm. var det alltså var det mer än ett år sedan det kom ut? Nej. Nej. <laughs> Nej. Jag tror är, inte det i alla fall. Är jag militär av något slag? Nej. Okej. Okay. Har jag någon sidekick? Ja, på Aa, sätt och vis. ibland har du det. Aha. <laughs> <laughs> Vad i helvete uh, mm, mm, mm. Vad länge tid än jag trodde mm. Ja det, verkligen Ibland tar det, det svårt mm. ja, men Ibland får man ju bara br så här, brain fart mm, mm, mm, mm, mm. Alltså jag är mellan 30 och 50 Jag är inte en superhjälte så mm. Eller på sätt och vis Jag bär <laughs> inte cap Jag har typ en sidekick Och Oh, ja, just det. Jag har inga superkrafter. Eller jag kan få superkrafter om jag, jag gör någonting. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh. Ah. Ah. Du har en sidekick ibland. Jag har en sidekick ibland. Jag bär inte... Cap? Vilken, vilken superhjälte bär inte cap? Vi har inte sagt att det är en superhjälte. Vi har inte, nej, precis, vi har inte sagt att det är en superhjälte. Det är nej. du som har kommit in på det. Jag är, jag är, och jag är inte verklig. Nej. nej. nej. Uh, gör jag goda saker? Ja. Alltså, för, för, för, för, för din vinning, ja. Jaha. Och, jag är, och jag är inte Deadpool, verkligen. <laughs> nej, du är nej. inte Deadpool. Nej. Mm. Och just då, jag bär inte spandex, heller nej. Nej. Just mm. Nej, precis. mm. mm, mm. Alltså jag är helt stumpad <laughs> Helt. måste ställa mera, längre frågor. Längre alltså, frågor? Alltså, ja. Du måste ställa alla sorts frågor. Ja, vad som helst. Äh. Är jag blond? Nej. Nej. Nej. Är jag kort? Ja. Ja. aha <laughs> Okej. Okay. Jag är blond och jag är kort. Nej, du är inte blond. Men jag du är inte kort. blond. Ja, just Men jag är kort. Ja. Har jag håriga fötter? Nej. Nej, okej. Okay. Äh, jag vet inte om jag har sett dem. <laughs> nej, <så här> <laughs> nej, men eh, vad, vad man vet så nej. Äh. Okej. Okay. Mm. Mm? Alltså det här är verkligen skitsvårt. Mm. <laughs> du gör det svårare än vad det är. Ja, jag, jag antar det också. Men man tänker så jäkla hårt så då blir ja, allting bara stannar. Mm. Mm -hmm. Jag är kort Jag är okej okay. mm. Fortsätt med kanske utseende Så kanske jag kommer fram till något Har jag stor näsa? Ja Vad ja. <laughs> <laughs> Relativt stor skulle jag vilja säga Eh. Mm. Och jag skulle bara vilja fråga vad, vad min superkraft kan vara. Uh, jag tror du har ryktat dig lite för långt på såhär ja. grejen Ja, Precis. men okej. Okay. Uh, mm -hmm. Jag har relativt stor näsa. Har jag stora öron? Ja. Ja, ja, jo, ja Ja. Det kan man väl säga. Alltså, vad är det här? Figuren jag har framför mig är bara så skumt. <laughs> Jag kan tänka mig det man potatisnäsa, stora jävla öron, små öron bara, så jag blir lite liten. Hmm. Alltså, ja. Och jag, hade, jag har en egen spelserie. Ja, men. Är jag mänsklig? Ja. Ja. Okej. Okay. Du är, på god väg nu. du är på god väg nu. Så jag är inte ett djur? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, finns det många... Ja, det kan ju inte ni svara på. Vad? Uh, om det finns många spel i serien. Ja, det finns jättemånga. Jättemånga. Okej, okay. jättemånga. Hundratals. Uh, jaha. Det finns hundratals uppgärder med små djur? Uh, små djur vet du fan. <laughs> det bara, det det. Det. Vad menar du med leker? Precis alltså, eh, Tränar jag små djur? Nej. Nej Inte träna, nej Fångar nej. jag små djur? Mm, på sätt och vis <laughs> Ja, ibland ja, Är jag ketchup? Eller vad heter nej. det? Ketchup, <laughs> ash ketchup <laughs> nej. Nej. <laughs> nej Annars Nej. det en ganska bra gissning tycker jag ja. <laughs> Han. Mm. Okej, okay, jag var på bra väg där. Eller på bra spår. Jag fortsätter liksom. Jag vill, jag vill inte hjälpa dig för allt för mycket, men äh, du har nej. suttit fast i typ 10 minuter nu. Ja, jag vet. Jag fortsätter vet, jag vet Fortsätt vad jag, alltså. på det. Utveckla på dina svar på olika sätt. Mm -hmm. Alltså, okej. Okay. Jag, jag, jag tränar inte och jag. Fångar inte riktigt små djur. Men jag håller på med djur på något, något sätt. Ja. Ibland. Ibland. Ibland. Ibland. Okej. Okay. Eh, Ta jag hjälp av djuren på något vis. Ja. Okay. Är det djur eller djur ett djur. Ett djur. Eller, Det finns olika versioner av det mm. så. Okej. Okay. Olika. Jaha. Det är ett sorts djur som det finns flera versioner av. Ja, ja. Men det är samma här, du ska inte snöra in dig allt för mycket på det heller. Nej, men jag måste ju få... Alltså, vad... Oh! Mm. Eh, nej, han är inte liten. Eh. Ja, för jag är inte... Vad heter han då? Med Det är Conan var, eller vad nej. heter han? Nej, nej, nej, nej. nej, nej han är nej. inte liten. Nej... Eh. Alltså, jag kommer verkligen inte på det. Men, alltså, nu har du kommit in mot spel här. Ja. Tänk utvecklare och sådana där. Liksom, hur kan du komma fram till något genom att hålla på med sånt? Och det måste vara jag och nej frågor. Mm. Mm. Har vi pratat om mitt spel ja. i någon av våra poddar? Det har vi. Flera. Flera gånger. Flera gånger. Ja, fler, i flera poddar. Har vi pratat om det idag? Mm. Nej, vi har nog inte tänkt det idag. Nej, nej, nej, nej. inte idag. Okej. Okay. <här> Är mina utvecklare svenska? Nej. nej. Nej, det var ju i och för sig dum fråga. Ja, <här> <här> <här> ah, men vad? <här> Fortsätt där, du har... Jag ja, jag det är nog jag lättaste att komma fram till för du har kört fast i på allt annat att fortsätta här uh, mm, mm, mm. eller så bara avslöja för jag kommer aldrig komma på det jag ger en jag ger enlät rad är rörmockare? ja ja men ja du är, är, ja. Ah, då är bara <laughs> <laughs> har jag röda eller gröna har jag röda kläder på mig ja ja men är ja. Super Mario? Du är Super Mario! Ja, ja, ja. Ah, tack, herregud! Det tog bara ah. 39 frågor och en ganska stor hit. Alltså, det är helt... Vad alltså, som man fastnar ju så fruktansvärt. Ja. Du övertänkte alla frågor. Ja, ja, och så tänkte man så här, fan så komma på det här skitfort, verkligen. Och så bara... Brain... Nej, man fryser ja. bara helt och hållet. <laughs> Usch. Men, ja, nej, men det var ganska ja. bra. Ska vi ta en till Danne också? Ja, Ska vi se, vi tar... Ska det vara någon som man kan också? Okej, okay, det, det var en väldigt lätt faktiskt, eller hur? Oh. Har du fått den? Ooh! Ja, då har ja. du Ja, då börjar ja. vi. Är jag man? Nej. Nej. Jag är alltså kvinna? Ja. Ja. Uh, är jag blond? Nej. Nej. Jag är mörkhårig. Jag är jag äventyrlig av mig? Ja. Ja ja, Laura Croft. Fan vad fan. Det tjänar ju åt det är så sjukt. Ja, det är bra land, är jävligt. Hell yeah. Det bra det där var vidrigt bra Nej, snyggt. Ja, men han för det det var väldigt snabbt. Då har du någon bra kommer du på någon så skit bra jättesnabb till nicke? Ja, ska ni på ja. Kom åt. Hmm. Så till den i råd då. Ja. Är det en man? Ja. Ja. Det lät lite, ja. Är jag från, Nej, ja. är jag från ett tv-spels-franchise? Ja, ja. Ja, mm. mm. precis. Är jag Xbox-exklusivt? Nej. Nej. Okej. Okay. Är jag Sony exklusivt Nej. Mm, Multiplattform Om inte är det din... Är jag efter 2000? Mm, ja, ja. Du är nog... Vänta, vänta. Bra fråga. Bara för att vara på en säkra sida. <laughs> Absolut. Bara för att vara på en säkra sidan. Men jag tror du är före. Jag vill nog... Ja, jag, dubbelkolla, det är skitbrottande. Nej, före. Före. F är jag på en Nintendo-plattform? Nej. Är jag på en. Är jag på PlayStation? Nej. Nej. <laughs> Oj, vem kan jag vara då? då? Finns jag på Sega? Nej. Nu har jag kört fast där. Aha. <laughs> har jag några krafter? Nej. Mm. Nej. ska jag ändra här då? Det är skönt att vara på andra sidan kan äh. jag säga Men Är jag från en spelserie? Ja Okej. Okay. Är jag huvudrollen i alla de här serierna? Ja Okej. Okay. Är jag plattformspel? Nej Är jag från ett rollspel? Nej Hä? Kör jag ett fordon? Nej. Och vad har du fått mig från då då? <laughs> är jag från PC? Ja. Ja oh, men shit, jag är ingen PC-spelare. <laughs> det, det här är ändå ganska lätt mm. figur. Och vad heter han då? Jag funderar, är jag från Half-Life-serien? Ja. Och vad heter han då? <laughs> han heter ju vad heter han? Doktor. Doktor, doktor. En solbrille Eller inte så Han har glasögon Han spelar ja, med han. sin Och jag har inte spelat om det spelen Vad heter han? <laughs> Tänk på en känd, känd Afroamerikansk skådespelare En känd afroamerikan? Ja Ja. Då har du hans efternamn What? <laughs> Samuel L. Jackson Nej den andra... Den andra... Vem är det då, då om ni tänker på? <laughs> låt jag kunde inte hålla mig. Oh. Ja men det... Ah. Säg inte så. Nu, ah. nu har jag fastnat där också, det är han. The other guy. Mm. Men vad heter de då? Jag vet exakt vem det är. <laughs> Half-Life Orange bort. vi har vad heter den skådespelaren uh, Nej. Jag vet ju inte vad heter den? För okay, första först, bokstav. För, första bokstaven på, på förnamnet ja. G. G. G. Och är det samma som skådespelaren? Nej. Eller är det efternamnet? Nej, det är e efternamnet. Gary Gregg Groggy Du där, lite närma sig här. Oh, vad heter han då? Jag försöker komma på vad skådespelaren heter också. Det, är det, det är väl han som spelar Gud i Nej, jag vet yeah, inte exakt. Och vad heter han då? Uh, Jim Carrey Och han möter <laughs> Men kom igen Vad heter den uh, Han heter ju så mycket, Inte Harrison Ford det Han heter Dubbel V någonting va Nej Då är det den andra killen uh... <snittet> Hur går det då <laughs> Freeman, Morgan Freeman. Åh, vad heter han då? G. Ah, Freeman. Dr. G. Freeman. Och var stod G på? Dr. Åh, oh, vad heter han? G Gary, Greg, Gregory. Jag vet inte. George, Jeff, Greg Jeff, Jeff, jag kan inte komma på vad namnet heter. Gordon. Gordon, oh, Gordon Freeman, skitklart. Åh, då är jag ändå ganska enkel. Ja, jag kommer på vad men är det var heller. Det bara på namnet. Åh, oh. nej, uh, jobbat. Det är i det Jag, jag förstår. Jag förstår fullständigt ja, men Det är bra, då har vi alla Det var bara Danne som var jättesnabb på fem frågor Ja, jäklar Tre frågor va? Fem blev det totalt med sista Det är, Shit, det är sjukt det bra fråga alltså svårt. Jäklar ja, Men ska vi gå in på sista leken också När vi ändå håller på med ja, fem frågor absolut ja. Det står ju tio till Danne Och åtta till Färnan mm. Så det blir Danne som kommer få börja Första frågan Mm. Alex Kid är en tv spelskaraktär som var Segas maskot innan Sonic the Hedgehog. I utvecklingen av Alex Kid in Shinobi World, som då kallades Shinobi Kid, var den första bossen en annan karaktär än den som senare blev Keno. Vem var den bossen? Oj. A. Drago. B. Hello. C. Mario Eller D. Ronald Dow. <laughs> jag är inte Ronaldo, all i alla fall. Jag skulle säga A eller B, det står mellan de två. Jag säger hello. Du säger B, hello. Och första var? Drag O. Ja, men jag kör på Drag O ja. Du kör A, Drag O. Ja, jag känner det. Och rätt svar är C, Mario. O. Mario. Han såg ut som Mario Och han fick stryk Det var som en käftsmäll mot Nintendo Det var under den perioden när de stred ah, jag, jag har inte spelat Shinobi Kid på, alltså, Sen jag var jätteliten Nej, precis. Det är första bossen som de ändrade Sen till Keno Bara för att de ville inte fula sig Så pass mot Eller visa uh -huh. Nintendo Någon merksamhet. Nummer två då Där det är fanar som börjar yep. Kevin Smith var en gång i tiden tänkt att göra en Superman-film han skrev även manus till filmen. Mm. Men vem var tänkt att spela stålmannen? A. Keanu Reeves. B. Nicholas Cage. C. Bruce Willis. Eller D. John Kushek. Ooh. Uh. Åh. Jag känner... Kiana Reeves. Du säger A, Keanu Reeves. A. Mm. Då A. säger jag uh, Nick Cage. Du säger B, Nicolas Cage. Och rätt svar är B, Nicolas Cage. Yes. Yes. Jag, har, jag hade förmärkt, jag hade A. sett en bild på honom, han är. Precis, det släpptes honom. en bild med honom i direkten men den filmen släpptes ju aldrig. A -a -a. Då är A -a -a. det A -a -a. Danne som börjar. Till Nintendo 8-bitar så är Super Mario Bros. det bästsäljande spelet med 40,24 miljoner sålda exemplar. Oh. Men vilket är det bästsäljande spelet i Super Nintendo? A. Donkey Kong Country B. The Legend of Zelda A Link to the Past C. Super Mario World eller D. Super Mario Kart Den var fan svar. Hmm. Jag vill säga Donkey Kong. Du säger A. Oh, Donkey Kong Country. Mm. Du då, Färnan? Hmm. Mm mm, mm, mm, Ja, du. Du säger... Mm -hmm. vad, sa vi, vad var det för till Vilken konsol var det? Det här är till Super Nintendo. Nintendo 16 bitars. Mm, mm. mm. Mm. Och vad var alternativen? A. Donkey Kong Country mm. B. The Legion of Zelda A Link to the Past C. Super Mario World Eller D. Super Mario Kart Jag säger nog D Du säger D. Mario Kart mm. Super Mario mm. Kart. Mm. Dock är jag lite, osä lite osäker Men ja Rätt svar är C. Super Mario mm. World på 20,6 var... miljoner sålde exemplar. Så Såklart att det var i och med att det släpptes liksom till Precis. nässet. Eh, ja. Danes mm -mm. Donkey Kong Country sålde 9 miljoner. Mm. Och färdans Super Mario Kart sålde 8,76 miljoner. Ah, vad fan! Mm. Och Legend of Zelda Link Past sålde 4,61 miljoner. Fan, då vann han ju frågan utan att vinnaren? den. vad då? Ah, oh, skit! Okej, okay, mm. då ska vi se. Då har vi haft det där. Då är det färnamn. Mm. J.R.R. Tolkiens gravsten har två extra namn på sig. En för hans fru och en för honom. Vilka namn står på gravstenen? A. Beren och Luthien. B. Ledry och Tejden. C. Winduil och Bräckla. Eller D. Dossil och Arabella. A. Oh. A oh, eller A. A. A. A. A. Beron och Lucifer. Ja. Jag ser B. Du säger B. Ledri och Hayden. Rätt svar är. Åh, oh, det här är runt. A. Oh. <laughs> mm. yes. Det är en liksom. ja. ah. ah, bra. Ah. Beren och Luthien är efter kärlekshistorien mellan The Mortal Man och The Immortal Elf Maiden som mm. han själv skrev. Mm. Då har ni haft ett rätt i var den här rundan och vi kommer till sista mm. frågan. Den är du börjar. Yes. Under 1996 så publicerade både DC och Marvel Comics en crossover-serie där Batman och en Marvel-karaktär blev en och samma person. Vilken Marvel-karaktär då? A. Professor Xavier. B. Blade. C. Ghost Rider. Eller D. Wolverine. Oj. Oh, den var också sjukt svår. Ja, verkligen. Det var Xavier, det är Blade, Ghost Rider och Wolverine. Mhm. Mm Mm, jag säger Blade Du säger B blade, B blade. Mm. Och för annan De blev samma Karaktär De är, blev en och samma person Ja, de blev en och samma person Då vill jag nog oh, Jag drar en chansning på Xavier Ja, oh, Professor Xavier oh. Och rätt svar är D, Wolverine mm -hmm. Karaktären som då blev Dark Claw är en Batman fast med klor och helande krafter. Oh shit. Det är lite coolt ändå. Mm. Ja verkligen. Så, och det hade varit riktigt ballt. Gå ut på Google och kolla Dark Claw får ni se hur han såg ut. Ja det måste jag göra sen. Fan vad ballt. Men då står ställningen Järnla 11 bara. till Danne och 9 till Färnan. Mm. Det blev 1 till 1 i var. Mm. Mm. <laughs> mm. Ja. Mm. Och det var dagens avsnitt. Det var det. Som sagt, som vanligt. Skriv till mejlen. Skriv på Facebook. Frågor och svar. Om ni vill vara med som gäst i framtiden. Ni har hört allt. Ni vet hur allt funkar. Och tack till er grabbar. Dan och Färnan. Tack, Dan. Och tack för ni som lyssnar. Så hörs vi nästa fredag. Eller fredag. Nästa torsdag. Ja, precis. Ja, har gött? Tack.